Mardir hafa tekið sér fyrir hendur að reykja sögu þeirra viðburða er gjast af að meðalvór. Samkvæmt því sem orsafa flutt þeir menn er frá öndverðu voru sjónarvottar og hjónar orðsins. Nú hef ég athugað kostjæfilega allt þetta frá upphafi og reyð því einnig af að reyta samfelda sögu fyrir þig gufið í þeófílus svo að þú meir ganga og skugga um sannindi þeirra frásagna sem þú hefur fræðst um. Þá dögum Herodesar konungs í Jútefu, var uppi prestun okkur að nafni Sakaria, á Sveit Abía, kona hans var og af ætt Arons og hétt Elísabet. Þau voru bæði réttlát fyrir Guði og lifðu vammlaus eftir öllum bóðum og ákvæðum drottins en þau játtu ekki barn því að Elísabet var ábyrja og bæði voru þau nýinn að aldri. En svopar við er röðin kom að sveit hans og hann var að gegna þjónustu fyrir Guði að það fjölli hans hlut samkvæmt venju prestómsins að ganga inn í musteri drottins og fórna reythelsi. En allur fólksfjöldin var fyrir utan á bæn meðan reykjelsis fórnum var færið. Byrktist honum þá engill drottins, sem stóð hægra megin við reykjelsis alltarið. Sakaríja var hverft við sín þessa og óttastló á hann, en engillinn sagði við hann óttast þú eigi Sakaríja, því að bæn þín er heyrið, Elísabet, kona þín, mun fæða þér svoðn, og þú skallt láta hann heita Jóhannes. Og þér mun veitast gleði og fögnuður, og mardir munu gleðjast vegna fæðingar hans, því að hann mun vera mítli og líti drottins. Aldrei mun hann drekka vín, ný áfengand rikk, en fyllast heilugum anda þegar frá móðurlífi. Og mörgum af Ísraelssonum munast núa til drottins guðs þeirra og hann mun ganga fyrir honum í anda og krafti Elía til að snúa hjörtum feðra til barna og ólhýnum til hugarfass réttlátra og búa drottni allt í að líð. Sakharía sagði við Engilinn, á hverju get ég til að vita þetta, ég er gamall og kona mín neginn að aldri, en Engilinn svarði honum, ég er Gabriel sem stend fram með fyrir Guði. Ég var sendur til að tala við þig og flytja þér þessa gleði frekk. Og þú muntur verða málaus og eftir ég talað. Til þess dags er þetta að kemur fram vegna þess að þú trúðir ekki í orðum mínum en þau munur aðtast á sínum tíma. Og fólk ég beigð eftir Sakaríja og undraðist hver honum valdist í mustirinu. En eða hann kom út gaf hann eftir tala við þá og stildu þeir að hann hefði séð sín í mösterinu. Hann gaf sem bendingar og var málaus áfram. Og er þjónustu dagar hans voru liðnir, fór hann heim til sín. En eftir þessa daga varð Elísabet kona hans þunguð og hún sér í fimm mánuði og sagði Þannig hefur drottin djört við mig er hann leið til mín að afmá neysu mína í augum manna. En á sjættamánuði var Gabriel Engils sendur frá guði til borgar í Galileu sem heiti Nazareth. Til meir er var förstnöð manni sem Jósef hétt, að vætti Davís en Mærin hétt Maria. Og Engillinn kom inn til hennar og sagði, helvert þú, sem nýtur náðar Guðs drottin er með þér. Þannig hún var hætt við þessi orð og hugleiti hvílík þessi kveðja væri. Og engillinn sagði við hann að óttast þú eigi María því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Þú mun þunguð verða og svo nala og þú skalt láta han heita Jésu. Hann verða mítill og kallaðu sonur hins hæsta. Drottin Guð mun gefa honum hásæti Davís föður hans og hann mun rítja yfir ætti Jakobs að eilífu og á ríti hans mun eingin endir verða. Þá sagði María við einnilinn, hvernig má þetta verða, þar að ég hef eftir karlmanns kjönt. Og einnillinn sagði við hann að heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hens hæsta muni yfir þig. Fyrir því mun á barnið verða kalla heilagt, sonur Guðs. Elísabet, frændkona þín, er einni vorðin þunguð að síni í elli sinni, og þetta er sjötti mánuður hennar sem kalluð var að óbyrja, en Guði er engin hlutur megn. Þá sagði Maria. Sjá, ég er ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum og eindillum fór burt frá henni. En á þeim dögum tók María sig upp og fór með flýti til borgarrokkurar í fjallbygdum Júta. Hún kom inn í hús Akaria og heilsaði Elisabetu. Þá var það, þegar Elisabet heyrði kveðju Maríu Það barni tók viðbragð í lífi hennar og Elisabeth fylltist heilugum anda og hrópaði hári röttu blessuðert þú meðal kvenna og blessaður ávostu lífstíns. Hvaðan temur mér þetta að móðir drottins mínns temur til mín. Þegar hverja þín hljómaði ég eru mér tók barnið viðbragð af gleði í lífi mínu. Sæl hún sem trúði því að rætast myndi það sem sagt var við hana frá drottni. Og María sagði, Endu mín miklar drottin og endi minn gleðst í guði, frelsara mínum. Því að hann hefur lítið til ambátt að sinna í smæð hennar. Hérðan af mun allar týnslóðir mig sæla segja. Því a miklar huti hefur hann voldið í við og heilagt er nafn hans. Miskun hans við þá er óttast hann, varir frá kyni til kyns. Máttarverk hefur hann unnið með armisínum, og að rembilátum í hug og hjarta hefur hann tvístrað. Valdhöfum hefur hann steifta á stóli og upphafið smælingja. Hungraða hefur hann fyllt gæðum, þegar láti tóm henda frá sér fara. Hann hefur minnst miskunar sinnar og tekið að sér Ísrael þjón sinn eins og hann talði til fæðra vorra við Abraham og neðja hans æfinlega. En Maríad valdist hjá henni hér um bil þrjá mánuði og snerið síðan heim til sín. Nú kom sá tími að Elísabet skildu verða léttari og Ólhúnsson og nágrannar hennar og eitt menn hversu mikla miskun drottin hafði auðsýnt henni og samfögnuðu henni. Á áttunda degi komu þeir að umstjera sveinin og vildu þeir láta hann heita Sakaria í höfuðið á föður á Ámelti móðir hans, eigi skal svo heita, heldur Jóhannes. En þeir sögðu við þannig að Engin er í ætt þinni sem heitir því nafni, bentu þeir þá föður hans, að hann létu þá vita hvað sveitnið stildi heita. Hann baður um spjald og reit, Jóhannes er nafn hans, og urðu þeir allir undrandi. Jafn skjótt lögst upp munnur hans og tunga, og hann fór að tala og lofaði Guð, en óttast ló á alla nágrana þeirra og þótti þessi að burður miklum tíðundum sæta í allir í fjallbyggu Og allir sem þetta heyriðu, festu það í huga sér og sögðu hvað mun barn þetta verða, því að höndu drottins var með honum. En sakar í að faðir hans fylltist heilugum anda og meldi af spámanlegri andadift, lofaðu sér drottin gruð Ísraels. Þegar hann hefur vitja lýsins og búið honum laust, hann hefur reyst ás horn hjálpræðis í húsi Davís þjónsins, en svo hann talaði fyrir munnsina heilug spámanna frá andverðu, frelsum frá óvinum vorum og handum allraðar hatthás. Hann hefur auðsýnt feðrum vorum miskun og minst síns heilaga sáttmála, Þess eðs er hann sá úr Abraham föðurvorm að hýfa ás úr höndum og veit hans að þjóna sér óttalaust í heilagleik og réttlætti fyrir augum hans alla daga voran. Og þú sveit, mun nefndur verða spámaðurinn sæsta því að þú munt ganga fyrir drottni að greiða vegu hans og veit að hans þekkingu á hjálpræðinu sem er fyrirgefning sinda þeirra. Hessu veldur hjartans miskun Guðsvors og lætur upprenna sól af hæðum að vitja vor og lísað þeim sem sitja í myrkri og skugga dauðans og beina fótum vorum á freyðar veg. er sveitnin óks og var þrótt mikill í anda hann valdist í óbygðum til þess dags er hann koma fram for Israel.